Nej, no, no. <tryck> <tryck> det var imorgon. Jag tror att skulle idag den 20 april 1937 äh, forska mer om Jolanda Spetsel, äh, syster till Richard Spend skådespel som figurerat i den här äh, ja, Härvan Ratan är idag så. 20. 20. jag har missat en dag. Ja, det tog slut för tv slips? Vi är hosliv, så... tillbaka. Mm. Och Nack, Salivar och skulle till Filmland Express, deras mm. arkiv och Sevis och Waller skulle kolla på de här Böckerna. – Ja, mm. naturligt. Ledger, Musics så visst behöver det dekryptera och han gör det samtidigt så, så ska han ju... Han ska, ja, han ska assistera. Ja, han kan ju inte bokföra, men det kan ju du. Ja. Så han fattar ju inte vad det är fram. Nej, precis. Och jag säger Det blir inte så såhär, när, han, när de ska läsa upp belåtteradom i radio. Har du inte hört det? Nej. De, de, han läser ju inte 1, 4, 13 utan 1. Fyra, ett, tre... <laughs> nej, nej, nej, nej, nej. Det stod till bara, aj, aj, aj. Nu läser jag. <laughs> <Sen>. <laughs> Men han intar väldigt... Eh, han tör mig. Inne. <laughs> ja, ja, ja. Upp det finns nog på något arkiv någonstans. Dyngsjuk i sig. Vad var det med film och stress? Det var också Richard Spender. det tror jag. Vi skulle få äska om... Njau. Njau. Njau. Njau. Njau. Njau. Njau. var för att gräva i Richard och Det var även besökt på Finland Express, Som att han var en... ...deskådis. Uh, mm. Njau. Njau. Njau. Det var Lars och Black och eh, Salva Fast visst, jag tycker vi får göra det är ju ett, Ja, Salva är ju med men... mm. Ja, det är en PC-mode Ja, PC-mode De bara hänger med För att se det är något som Jag såg en Jag tittade på en film För för att tala om det Så var det ju en gubbe som gjorde det det som så jag som så jag tittar på nätet så det är så att så öppnar den dörs och stackade in huvudet så hello och så och bara... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> och Jag och så bara det är inte så som och så bara det är inte vad vi har ni inte något jag får missa nåman till nåväl nåväl är den bärand vi kan börja. Ni och jag börjar med boken så att säga. Det är det vi göra idag. Om ni ska lösa det här. Ja. Yeah. Uh, vi kan väl köra Finland. Ja. Nej, frisk. Åh, vi köra Finland. Vi har rökt för tacken. Vänta lite grann. har väldigt ont i halsen idag, Viktor Lars. kan inte prata. <skratt> Nej. Du satt en show förresten. Nej, jag har käkat så här bakfyllost <skratt> <skratt> Mm. Nej. det är dåliga slapp det, ja, det var jag. Det är det är ja. mm. ehm, vad fint där i då. Lyft ditt lätta jackan i backen. vad låg det här filmen Express? Var du något kontor här Ja, vad fan är vi för någonstans? Ni är i downtown, ni har ju varit här precis i då. Ja just det. Jag håller någonstans. Ja, ni är i Los Angeles, USA. Mm. Ja, det skulle vi sa. Jag vet inte att vi Jo. Ja, så någon så pass vi på time travel Jag var inte skör och själv för att de hade för dålig för idag innan. Jag har inte nekat jag det här ändå vill de på säga men jag inte, nej de var ju de <laughs> ja. ja. ja. äh, nej men då så eh äh, vi är ju inte där i Utan vi är... Nej, nej, nej, office hours Ja, office hours, office hours. Jo. ja, det var de definitivt Ja, no, tio är det nog där Fast du är inte där nej, nej, jag, jag, jag, jag själv. <laughs> själv är ju Ja, det är inte klockan tio Det är inte så att på Ja, innan Efter frukost, innan brunch sånt. Precis ja. <laughs> En liten jobbkvatt Ja, Det var en breakfast. Ja, ja. Ja, det borde de har ett kontor i Dantan också. Mm. Ja, det är liksom så att säga, det finns i telefon och svårt att hitta. Det är en liten äh, byggnad. Typiskt typisk stilisbyggnad, trävånings, snart mm. hus. Nej, kommer du på en trinplan att jag är väl en någon slags. Det är liten fager en liten receptionsdisk som sitter liten dam där bakom. Ja, gud, vilken varm april vi har fått. Tycker du inte det, va? Ja, Victor Large heter jag. Trevligt att råkas. Jag skulle vilja träffa någon... Vad heter han nu, Black? Jag kan <tryck> du ihåg det? <tryck> mm. Vi skulle vilja rotera runt lite i era arkiv. Det behöver jag inte. ja. ja. Ja, ja. Jo, det, det går väl för sig, men det, då är det ju en liten det, avgift då. ja, vad kan det handla om då? Ja, fem dollar tar vi. Ja, man, det är ju som hittat. Man, för, för så att säga, för dagen. Då, så, man, ja. Ja, ja, det är Ja, lite har ett litet rum där inne bakom, där ja. man kan så sitta och bläddra. Om och man, mm. det, det ja. man har någon ja, kaffe, det någonting det kostar ju extra. Vad man vill ha Kaffe eller något annat så kostar det extra. Men naturligtvis. Ja, det är viktigt att påpeka. Folk låter ju inte den där... Vad är Fredre som står framme där? Det står ju framme där i och och så. Men folk tar utan att fråga. Jag måste påpeka att det kostar extra. Men vad kostar det då, lilla ja. fröken? 50 cent för en kopp kaffe och en te. Jaha, eller... Då betalar vi för hela dagen här då som laddar upp någon dollar sida. Äh, Nej, det tar det här. Ja, fem dollar var det ju för. <laughs> ja, ja, men självklart det är en plus det dollar här för kaffe. Ja, det har jag. Ja. Kyl äggen är Ja, hur var det då? En mm. gammal legionär mm. med på det. Mm. 45 lite grinig, mm. ja all lite, lite så straff. Jaha. Åper. Ja, så det är mm. helt inte. Tackar så mycket. Um, har man då tillgång till arkivet alltså så man kan gå och plocka i årgången? Ja, och så här ja. då. Mm. Det är lite, som ett litet enums kan man säger, lite bord och stolar och mm. Det sitter en annan gubbe där inne och så i Martin. Ja. Nej, det är hammar. Vad heter han Jolanda. Richard Spend. Richard Spend Richard. Eller, eller, eller, eller, Spetzel. Ah Spetzel, Eller vilket Spetsel? Spetsel Spetsel Stage name, Richard Spend. Ja. No. Och sen eh, hon, Jolanda, då. Om vi kan hitta någonting här nu det är vi mm. ja, det kan vi leta lite. Vi letar på det i alla fall. Och det var ju då ifrån, var det hur många år sedan var det då? Ehh, Var det 24? Ja, den här händelsen var ju i augusti 1924. Mm. Vi tar lite innan det då. Och vi lite efter. Mm. Bör, vi börjar på 24 och så går vi bakåt med vårt. Mm. Så gör är det en typ månadstidning det här? Eller det något som kommer varje dag? så bara, jättearkiv. Nej, det är en månadsutgivning. Blir ja. mm. det inga jättearkiv som man liksom bara förtå? Så är det typ åtminstone 12 stycken nummer. Ja, nej, nej, de har ju hela bak 1917. Mm. Mm. Ja. De började eller 17. Ja. Ja, ja, Nej, men då börjar vi 24 och mm. så alltså, går vi bakåt. Helt enkelt? Mm. Ja. Mm. Och dricker ja. frikostigt med kaffe. Ja, ja, det. Går ut och lägger till en, en dollar till. Och fråga om hon kan springa iväg och köpa lite bagla. Det går tyvärr inte mina åtaganden, hör du. Nej, men du var ju tråkig tycker jag. så ja, ja. jag som hade en hel fem-dollar sedel här. ja, ja men jag ska se. Man kan hitta någon. Jättetrevligt tycker jag. lite men så mycket, jag så okej, pilla vägg och fortsätta med. Oh. Så tal på hästa. Eh, okej. Okay. <skratt> typ när hon är borta så passar bara sådana typ på som kaffe. Var mer egen term så slö. Är en, en annan gubbe så sitter var ju han äh, ignorerar så att säga han dricker inte kaffe Nej, <skratt> han sitter bara och i Och okay. letar efter någonting Uppenbarligen Okej, okay. vilka årgång. tittar ni? Han tittar lite, han ja, nya. Han, uh, han går att plocka ner någon ny sån här pam uh, årgång Han uh, 33, 34. Okej. Okay. Ja, men jag... det är Ni igenom. Uh, är det så att man behöver spända någonting? Eller? Nej, alltså ni förstår, Ni ska ju Library en, en, ja, ja, det har Library of så det har en ny uppkoppas ja. <laughs> Man inte det. Jag, har Jag har en Bara man har den så Man kostar en så här är inte <går> Så du sitter där så här Du dricker kaffe <går> Det är nog det du säger vad han gör Du lite i en tidning så här. Som du redan kollar tillsammans. Men det här blir Det här <går> blir Oh. Black, har du sett det här typsnittet här? Hela, ja. Det är ju en hel del. Black är mm. bara en hel del 1923s årgakt. Mm. Black som då faktiskt jobbar på det här. Sorry! Den första han hittar ju, som ni började där, det är ju det här händelsen att han har dött. Oh. Äh, August 1924. Men inte detektiven, med också. Jo, samtidigt oh, med hon. Men hon uh, har lärbror i ljus. Ja, säkert. Har du inte ens... Jo, då. Så vi allt om. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nej, <känner inte> <laughs> <laughs> du <laughs> är inte Då är ni särskilt i kvar. Vi råkade gå in i ett först. Jag ville krama den där tentakel, så <laughs> <laughs> Ja, precis. Och vi tänkte, nej, men vi låg så gärna så... <laughs> Men jag heter bara två med den här tonen. Ja, precis. En måntrana. Nej. Det har hon det. Nej. Okej. Okay. Hon lossas <laughs> att vara till nytta helt enkelt. Hon dricker också kaffe. <laughs> hon dricker också kaffe. Hon <laughs> tittar på ban på nöjesdelen. <laughs> <härskilda> <skuld> <härskilda> mm. där, där, där går ju också det som är att han hade en syster då Spätzle, överlevd av sin syster så att mm. Mm. och det figurerar andra namn andra filmstjärnor som gick på de här festerna det här förekommer Echevarjas namn också att mm. han höll fester ibland och då var det filmstjärnor som Meg Lighton, Brandon Grant och Olivia Clarendon. Brandon Grant? Brandon Grant. Brandon Grant och Olivia Clarendon. För kan typ... Smith? <laughs> Pelgrim press kan få ska det vara vara. <laughs> Meg Lighter, rento det där. Och det är tre namn vi får fortsätta och du får fortsätta att titta efter. <laughs> <laughs> Vad först Jag jag jag antecknar. har antecknat. Ja. nej, <här> <här> <här> jag Vad första namnet där Meg Meg, det som Meg Lighton. Meg Lighton, Ja, det stänger av. cash. Ja. men äh... vet inte om det är mycket på. Så får han ändå så. Så slår jag på nytt. Jag fortsätter ni. jag gör inget... Ja, nej, men, men då fortsätter jag. Mm. Eh, Olivia Clarendon. Det är ett namn som ni känner igen omedelbart. Hon är en superkänd skådespelare mm -hmm. Även idag. Inte då, men nu är hon det. Inte då, men nu. Det. Mm -hmm. ja. det är liksom... Greta Garbo-nivå Superkänd mm. Super, super mm. De här har vi hittade De flesta hade masker Där och något sådär Nej De har de inte som han... porrade sig Ja Hä? Kan man liksom så såhär här... Antal en bilder på en i tidningen Kan vi komma ihåg om vi har sett den Nej det hade ni förmodligen känt igen Nej inte rätt att ha så är någon kommer. <laughs> Nej. Uh, ja. Okej. Okay. De andra. Hittar jag en. Ja, det är en sida. Mm -hmm. En sida. Sker. Sker. Alla korklods. Alltså ja, hittar. Oh! Mm. Och då klipper vi till. Jag kommer ah! Superklipp Som äh, står äh... på och har varit idol till nu Eller? <laughs> <laughs> <laughs> no, start bilar <laughs> <laughs> Nej du ska ju kalla i syster för har du ju gift tänkt på det <laughs> ja. Ska du inte kalla mig någon jävla syster här? <laughs> <inte. laughs> Nej Det krävs inte Mycket Jag kan inte ens komma och tänka på något sånt <laughs> Jag har väl med de mest typiska kanalerna i mitt informationkatalog och liknande för att vi kan hitta någon. Det är en simpel search och det är inga problem om du hittar en nylandas spetseladress. Äh, Wilshire står det här, men jag är osäker på om det är en typ av byggnad eller en adress. Men det hittar adressen ändå. Wilshire är inte det, de ord just när jag inte uppkopplar så kan jag inte kolla vi du han dess ja, okej, okay, väl well... nej, kolla på ja, ja, ja. <skratt> <skratt> de har installert så såhär VPN-schauffer, så man måste ha gång när jag har gjort då måste jag ha ett sms-lösen ord uh, okay. far too jobbigt <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> far det jobbigt på svängenska ja, där är du far jobbigt jag vet, det är Forghoboris uppkoppling för sig <laughs> <laughs> här. <här> ja, jag har en behov till laddösen. Ja. Följ! <här> Jaha! <här> <här> <här> jo men jo, Will Shire är ett område. Så han tog att dit. mm Ja, det är en. Är det en tavluppgång? Det verkar vara någon form av hyreshus. Flera bostadshus. På andra våningen, om du kollar i lobbyn så ser du att det finns en spetsel. Okej, ja, ja. Det är på. Det verkar inte vara någon som. Well, shit. Alltså, I don't... Ja. Byt mig in! Jag har inte... Jag har inte... Jo! Ja, jag har det! Massa hand är det smäller som jag spelade sist. Ja, det är det! Nej, förlåt. Varför skriver de sånt här längre ner? Det är inte alls ett hyreshus. Det är ett mansion. What the? Men <laughs> inte <laughs> Ja, det är så här Matrix Reloaded. Vad? Just... <laughs> det här gett mig inte. Jag står vid en grind framför ett mansion. Eh, riktigt foj. Ding dong. det kommer ut en man nu någon sån här sido och går fram och Ja. Vad gäller saken. Eh, God eh, go, förmiddag. Eh, jag skulle vilja eh, tala lite med fröken Spetsen. Fröken Spätsel? Ja, ha. Ja, det ska vi gå för sig. Eh, ja, jag kommer här att öppna in den. Jag skickar dit det är det som är av sämst <laughs> Har du något? Är det ju mer än vad När det gäller library use Har vad? Intimidation Ja, det blir det Så också Ska jag få den? Det här går Men Det här någonting Nej, det okej Det är lugnt Uh, han ledde dig bort mot... vetenskapet. Uh, Nej, han... Hur <trycklig> <trycklig> <trycklig> mycket eld här? Snål ställning där med en, en snar. Mm. <trycklig> om du bara står still här är det. <trycklig> <trycklig> <trycklig> ja. du får bara stå still. Jag det här uh, plattformen med spikar spikare. Okej. Det är en sidobyggnad. Är en sidobyggnad. Är, ni går inte in i själva härgården. utan Det är en liten sån här sidobyggnad... Typ, du tror att det är de här kärnorna bor? Okej. Okay. Och kan uh, mannen här peka mot uh, en av dörrarna där så här, uh, de bor där. Okej. Okay. Jag vet inte om hon är inne nu eller om hon är inne och jobbar på managenet, men det är inte mitt problem å andra sidan. Okej, okay. um, jag provar att knacka. Det är någon som ropar. Vem är det? Uh, Fröken Spätsel Jag uh, skulle uh, Om det har tid så skulle jag Önska att prata med er lite går i en bror Min bror? Ja, din bror ja. Är du från skandalpressen, eller? Eller om att jag inte har någonting Med någon som helst press att göra mm. ja, Vänta lite då Väldigt viss utpressning <laughs> Öppna då det den här dröjer en stund, en det går fem minuter och det går 10 minuter. Efter en kvart så öppnas dörren och en, en, en elegant klädd, liten medelålders kvinna med för mycket smink. Öppnar dörren. Jag ser på att jag slår som ett moln med parfyndoft också. Ungefär. En vekem. Alltså, putta på en ansmask. Betal mottag. Goos, goos. Ehm, godag. Eh, ska jag kan bli bättre. Jag att jag stör så här. Ähm, jag äh, jag heter Jacmo äh, och äh, är på något av en äh, en personlig undersökning här angående en del händelser. Händelser där Rejande bror är involverad. Mm -hmm. Ja, det är en händelse som och kringhattar en ett av Det är det var rätt länge som någon kommer och fråga om Indor. Ja, det är, det är några andra händelser som har lett till det här, ja, delande. Er i, i, i brorstam kom upp i våra undersökningar, så att säga. När vi själv undersöker den här eh, Echavarja som han umgicks med, med då och den här händelsen som uppfällde sig i augusti 1924. Ja, han var ju bra Varför då? Det är en, en tredje part som, som är intresserad av att veta exakt vad det var som hände i den incidenten. Mm. Där bland andra är det bror Torghistorien kom. Ja, det hade väl, var väl... ...outvikligt egentligen, jag var av honom, men det var ju liksom inte på mig som vanligt. I vanliga honom. Så då hamnade du med dig om allt det här innan. Ja. Det. Det var inte så att jag var speciellt. involverad. Det var inte så att jag blev bjuden på någon av de här festerna han gick på. Festerna säger hon som åsituationssteknare. Mm. Vilket det är i retrospekt antagligen var för det bästa. Men... Uh... Mm. <laughs> alltså... <Jo>. Ja. <laughs> Jag tror att de höll på att filma... <coughs> Nej men är gud så förfärligt Men eh... Att <skrattet> <skrattet> <skrattet> det skulle jag Det menar jag <skrattet> Pratar er bror om uh, Den här uh, ett Mycket eller så vill jag Nej han uh, Smög med mästaren Med det där uh, Han var inte så sugen på att prata om det Var uh, för på Vad de in eller vad nu de gjorde jag försökte konfrontera honom med att, eh, Jag sa att han att det var dumt Och att eh, han riskerade allt Som han hade, hade liksom lagt ner Tid på sin karriär och... Varför verkade han så intresserad Av att vara med? Jag vet inte Han gick liksom in På det där Han bara skrattade bort det liksom. Vad var det som eh, fick jag misstänka Att det var något fuffesbegång? Ja så... Efter ett tag så började jag nästan bli lite rädd för honom för han blev väldigt, vad ska man säga, moody. Ibland blev han våldsam och ibland så satt han bara i en stol helt stilla till han liksom började drängla. Så, ja, jag hade rätt. Du så du... Har du någon syster? Du måste Ja, jag kommer från en ganska stor familj, så... Ja, du borde lyssna på din syster. Ja, jag är inte talat svig. Ja, det är ju Men Richard det, så hade han levt idag. Ja, det... Jag kanske borde... Skriva lite veta min syster. Men... Mina systrar. Uh, bara... Vad tror du det var som hände till slut när allting skett sig där i augusti det året? Hur mekanor. Det var väl... <laughs> det var väl någon... Eh, någon... Orge som gick snett eller någon... Någon knark som... Spårde ur, eller... Så det var eh, drogen involverade också där? Ja... Nu när jag... Tänker efter så... Det kom ett par poliser förbi en gång och frågade om Richard innan han dog. Det var många som kom efter han hade dött. Men de här kom förbi innan han dog och de frågade saker om ett Echeverria också. Konstiga frågor och typ vad Richard läste och man tog några droger och... Jag vet ingenting om Honey eller nej det var inte, det var inte honey. honey. Det var Netta, de frågade om nektar. Förmodligen någon slags pervers film han jobbade på eller någon ett namn på någon honra han på. med. Hmm. så det är så äh, returnerade någon liknande för dig. Nej Märkte du om han hade några Ulliga böcker eller liknande? Nej Man verkar inte Han har aldrig varit en läsande typen. Eller förvannan mm. Jag trodde att han hade plötsliga Letargi som han kunde Halka in i kunde bero på Och, och liknande Nej, alltså ja, det är väl möjligt. Han är inte bara jag vet så tog han dagar, men Skulle det kunna vara. men konstigt blev han i alla fall mot slutet. Har du vet ingenting med... mer om den där Echvaria liknande? Var han... Nej, han var väl någon form av... Ledare för de här åren det är... Ja. Jag kan inte veta var han bodde. Eller var det... Vi fick åka. Nej, det var något, Någon skjuts någonstans, men nej. Vi ska om han skulle åka till... Nej, nej. Jag vet inte var det låg någonstans. <hör> Uh, ja, ja Jag tror inte att jag Ska ta upp mer av er tid Jag är säker på att ni har en del andra syskon Att ta i tur med uh, Ja, jag måste ju Tillbaka till jobbet ja. uh, Tack så mycket för Era tid och, uh... Ja, <laughs> ja. <laughs> Tack då <Okay. laughs> Hopp, Next. Mm. Och tillbaka till Fema Black Sullivan A little large Och så tillbaka till <skratt> <skratt> And why do you hate me so much? <laughs> Let us count the ways. When you leave, for the rest of the vaccine vitamin Yes, but at night again! A whimsical of, uh, me melody you play in the background. <laughs> um, Fairies! When you go back out again, sense mm. trouble. Det här gången jag väl spänd en poäng Nej. Oh, ett! har jag tagit Ja, bara spända poäng. Nej, lugnt. Det är det lugnt. Nej, nej, nej, Lugnt, you don't find any traps. I don't find any traps? Jag can inte hitta på Yes. Ja, men vi ska hitta på Nu är det way past lunch. Panik för dig jag tappat en liten stund Det här. Min sådan här. Panik. Oh nej. Det är inte Det är så Det är så grampigt om jag inte lite. Låt en flaska champagne och ett chillust. Som blåkumis. Som blåkumis. Som blåkumis. Bra, det blir nära tom. Ja. jag ah, kan väl se att <lacht> han är det. Nej nej nej, jag sa Ja, jag ni inte <mjückte> lätt <läns. lacht> Om på så, så hemska är nog inte ens viktigt och Vi tittade vidare om dem men det visar sig en ju... <skratt> <skratt> vi. Det är ju... Vad gör Det finns inte så mycket att Återkoppla till de andra. Mm. Över lunchen. Tillbaka till hotellet och se hur det går. Sitter Det Hit. Ja. Det i siffrorna upp och ner. Ja. Stick in Master Lodi. Ja, på för det är, det är kanske för att du läser mig in från Bayern. Mm. <laughs> <laughs> lite hungrig faktiskt. Ja, det är pankakor. Konstatera läcker. Har upppackat och paj Och så en svart kaffe. Mm. Ja, Det vill jag vill ju återvända och mm. tacka så mycket för beglarna, de är jättegoda. Ja, tack så mycket. <ståndar> mycket billiga också. Förlåt inte, sa du så. Jag har gjort dem själv. Jag har gjort dem själv. Okej, vad bakar då? Slå den lustig en sak ni inte har riktigt krävt Det är ju lite mer om Säger spelaren som är tipsbar med och med Ett Tjavarie oh, Vi hade inte komma till det <laughs> Ja, men... ja. Mm. <laughs> jag står Det är inte att på vägen ja, Jag tror inte ja. han står mm, i tillhör det faller inte nu för sig <laughs> så sa man... inte speciellt att vi tittade på Efter honom i tidningsarkivet ja, Men det antar jag att gjorde det I princip också Ja, han, men han förekommer ju bara i mm. de här. Ja, den ni, ni kolla efter syskonspänn så vi mm. mm. visste att han hade eh, hus tusenotal till ossenter, men jag vet inte var. Men det måste de veta typ på stadskontoret eller någonting nästan. Ja, man tycker. de tycker. kanske någon med library språka för att få åt det. Ja, fixa en taxi så att ryggen kan åka dit. <laughs> <laughs> men jag vill gärna åka. Men ni också har grej. <laughs> Men jag var väl typ av jag och professor Som hade en library Ja, mm. ja, du ja jag Har vålda var det också Hur röker Men du är upptagen eller Ja, jag slog ett på träningen För det var ungefär det enda slaget jag inte skulle slå Jag har gått och råkat eh, eh, Sådana här små fina Glasmulikrö Hilla förmiddagen Sådana här små fina glasmulikrö Sådana här Ja, oh, inte halvflaska svart som bokar på Bokvarie-siffrorna? <laughs> vi <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> kan också återvända till biblioteket också då och kolla. Mer man 20 varje. Ja. Mm. <här> eller, eller City Hall. Mm. Mm. Ta ett och ett 21! Wow. Slängde <laughs> han så <laughs> <Han> råd. <busser nu. håll> <håll> ja, så går bara han Jag nu. Ja. Det är såhär. Han brukar spacka med pappen och så sparkar han sig själv. Ja, med lite knivsor. <håll> När han blir lite uppjagad så ska han liksom sprätta. Så han ser själv Ja, Nej, vilken form av intelligens är det? Mm, Typisk Typiskt gudhankat intelligens. Ja. Jag är inte så Jag Ja, det var bra. Mm. Ja, ja jag har gått i CTH och bild. Jag har ja. Nej, ja. det är Blim, CTH. Vi klarar det. Är. Ja, ja. vad tid. Det tar en uh, 20 minuter. Ja, han kör runt kvarterat bara. Ja. Uh, fast fyra labb. <laughs> I'm rich, säger han. Alla <laughs> uh -huh. kort taxlist. Ja. Eller ni har hyrgivit. Men det hade vi ju fast. kör black. Uh, så, so, do your thing. <laughs> <här> <här> Nej, men jag skickar snabbt och säger hej uh, Jaha, ja. Mm. Viktor Larts heter jag. Ja, Gode det går ju. Ja, ja. Jack of black. Um, och black. Ja. Vem uh, var med, och med Ja, så det du där. Salvem, vad ja. ja. är så Ja, alltså. ja. Påstå man alltså så mycket. Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Ting! Hus mm. Mm. Så skulle tillhöra ett en, här en hus. Ett hus. En hus. <laughs> en hus. En hus. Vi sätter ett house i. Ja. Vi är. Här är Echeverria. Haste. Äh, Ramon. <laughs> Ramon Echeverria. Echeverria. Eh, var letar vi? Hittar vi information. Min gode man. Ja, Kvinna, ett det, det, det är en fastighet som ni letar efter som han ska ha, som ägt, han äger ägt, ja. eller möjligt, Det verkar som ett större gods Jaha. Ja, det är väl lättast att ni tittar på deklarationer och sånt, oh, sånt Ja, bara smart, det är trevligt Ja, mm. vad hittar vi det? Ja, det finns ju arkivet Ja, hur har vi tillgång till det då? Ja, då får ni gå ner här för trappan Och så tar ni gärna där runt till höger Och så får ni efter där, Mr. Där Jameson där. Mr. Jameson, ja, ah. precis som whisky? Ja, Ja. nu ja. går vi ner <laughs> Han är en arga redan med givär Ja, <laughs> <Jag> brukar musa, <laughs> ja. <laughs> Det brukar vara busig Det är han granen med traktor <laughs>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 Om det är lite kontor. Och ja. så. på. Jag kommer in. Jag goddag, ett viktigt sällskap här i Black O'Sullivan. Uh, vi skulle vilja ha i lite dekorationslängder här uh, för får söka efter en person, nämligen. Ja, men det är så rasande <laughs> <håll> Jag det, det är <your God. håll> Det är klart att vi kan stå till tjänst. Ja, ja, det gör jag. Ja, det alltid till skattebetalarnas tjänst. Ja. Om ni får lite problem här på invindeldörren så ska jag visa ja. er arkivet. Ja, tack. Verkar lite forcerat det <röks> går. <röks> ja, verkar vara så glad. Åh, trevligt att se lite Det är trevligt att se. Det lägger mäktigt in det. Rasande detaljerna här. Jag har låtit installera den här. Oh, Åh, fina stannar en hel fem minuter och pratar om dem. <röks> ja <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> men just är det för är det för att du måste ja det är så lätt att bli galen just när er ja säkta mig så mycket för för mig här nu ska vi se ja då ska vi se då har vi, ja, vi har ju ett stort arkiv här det är liksom ja det är inte det ja nu, ja nu får vi vad är ni säkta så Vi får ju kolla här i. Ramon Echeverria Ramon Echeverria Han skulle ha varit död det är 1924 Han död också ja, vi vet. 1924, då får vi gå tillbaka lite Ja, ja Det är inget huskrest Jag har lite svält Presto ja, Trevligt Hahaha <laughs> Men jag har kunnat ta för mig så visar här. <laughs> <Ja>. <laughs> Röst upp det här. Jag stod ifrån. Åh, det är lite knepigt också. <laughs> Ställ bakom en maskin. Hej! Hej, vad var jag? Flask. Ja, ja. Det är järnigt, så vi jobbar. <laughs> Jag är så glad. Det är inte så att till sig jag Ja, titta här. Jag hittar vi honom där Ja, vi har lite <skratt> nu det har vi här vi 1923. Nu blir det pils. Nu blir det pils. Vad får få dripan? Tjena, det är kins, <skratt> <skratt> Jaha Ja men det här var Tack Tack Tack Tack Tack Ja vi kan ju börja 1923 och titta ja. ja. E så mycket. Ja så kan ni se här, vill ni, vill ni, kan, ja, kan vi ta den här det så här, boom, boom, boom. Kan ja. ju kan kolla här så går jag och kollar till uh, <här> <här> så <Stäran. här> ja, Det är ju om det är Jag bara på törnet, ja. <här> Jag kommer käka lite. Det är ju sinnsykt. iväg It all stands to be used to the <laughs> in the force. What's that? Living so on black to my own Like videos <laughs> of like people are all <laughs> crying out to fear. <laughs> hey, we lost our teeth. Our oh. I believe. These two blowhards were crying out loudly and <laughs> tragically not silenced. Did <laughs> you <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eh, ni kör en library use På den här ja. högen. Det tar en en, och en, och en halv timme Men ni hittar Black hittar Black hittar, <laughs> -hittar. Eh, Ett ost Ja <laughs> ah. ah, Hans eh, tax roll eh, och Då har han, äger han detta och två fastigheter mm -hmm. Det ett i Highland Park. Och någon form av bondgård eh, i norr om själva staden. Vad heter Highland Park? Highland Park. Mm. Bondgården vet vi nog vilken det är. Adressen stämmer väl överens med den vi hade. Mm. Grämmens topp. <laughs> Bolle. Bol <laughs> Det är bondläppen som heter vad det är. Mm, det ja, jag alltså det, det här i Highland Park är någon form av gods... Det är någon här gods... Mm. Mm. Med lämplig... Med lämplig park runt om, kan man misstänka då. Och den här fastigheten Highland Park köpte han... Ja. Ni går bakåt i tiden också så att säga. Mm. Ni ser på den här också. Köpte 1908. Och eh, bondgården köpte 1922. Så två år innan. Det känns som att planera jag Är det någon som har byråkrati? Nej. Mm. Bureaucracy? Nej. Men inte om Salven. Kan vi se kolla omkring? Fram som polis kanske. Ja. Ska vi se om Salven Ja. Ja. Ja. Ja. ja ja, Så praktiskt. Hon är lite intresserad av det legala här, men Sally tittar titt också på det här och ser att det här verkar ju vara ett synageligt. Skatterna är betalda och eh, skatten för de här inköpna fastigheterna betalades i tid. Och, eh, ja. Det verkar som att han har haft någon revisor som har fixat eller gjort hans eh, skatte... Mm. Ja, mm -hmm. Från Abraham Buschwald. Som det. har fixat eller ordnat med hans skattebetalningar från 1918. Mm. Vad hette den för Abraham. Från 1918? Ja. <clears throat> Mer kan man få utifrån om att köra i det här. Liksom Följ och sådana saker också, eller? Nej, det är inte jag. Nej, det är det. Men vi har en adress till den här. Mm. Här är den. Bra. Men jag ska kolla upp när vi ändå är där och på. Ja, det här har ju tappt en liten stund så nu kommer ju Mr. Jameson tillbaka skuttande och verkar lite ännu till gladare än förut. Ja vad trevligt, har ni hittat det ni söker? Ja, vad roligt! Nu är det så att det är stänglig stängningstags äh, Alldeles snart Så jag får tyvärr be Och göra i ordning Efter er äh, Klart min gode man Vi ska göra i ordning efter Så är hjärtligt välkomna tillbaka Någon gång Om det skulle vara så att vi letar efter mer Ja då, då, då. Jag är här varje dag <skratt> Året runt <skratt> Vi det. Där är Jag har lite trött det är en Ja, det är en fantastisk god ost För att vara så lagad i rumstemperatur i flera veckor. Att inte vill ha det, jag förstår inte. har av huvudet? Ja, råttorna inte, jag förstår inte Nej, men Det är lite Ja, vi det så mycket Ja, ja Vad Ja, skrik Bakom en hand Vad jag tror det är en du behöver hjälp. <laughs> då finns det då två. Nö, va? Nej, nej, nej. Jag tror jag kommer att klara sig alldeles fint. Det var tarv. Oj, vad? Då, då, jag får smita till Ja. Fyllt på ost. Lämnar vi. Ja, <hör> Foskfyllda <laughs> <Och> Lite förvirrad <laughs> Lite förvirrad det är ja. <laughs> ja, nu är det ser på eftermiddagen Du har väl Fick det, en det, scen det. där? Nej <laughs> <laughs> <laughs> Vad vet du? Fick jag, kommer ha en scen Scene Den är här bredvid eller namn Skitsamt Ja, <laughs> <Va>? <laughs> <laughs> ja. Jag hade antagligen väntat mig tillbaka till hotellet. Men så väntade på att mandag som kom tillbaka och gjorde det med min silver när jag har säkerhetskommensering runt omkring hotellet och i... Det kommer någon att Ja, ingen som frågar efter oss eller spanar mot oss eller Nej, det har inte varit någon som frågat efter er. Vill du titta ut? Ja, alltså jag kör sparing runt kvarteret och sånt. Ja, stort sånt. Sure, why not? Två! Yay! Jag såg ju så bra idag. Ja, det är väldigt lugnt. Everything's pitchy! Vad bra! Det går utmärkt det här. Ja. Ja. Tillbaka till hotellet. Sen's trouble. <hör> <Ja. hör> Sen's trouble. Jag spände fram två. Hon slog fyra, fem slog de. Den är Vi står för var Victor Larry. tycker att den där bilen stod ju där igår. Ja, hon tycker jag. Så börjar jag inte mer Men Sullivan ser den också. Hon stod Femma. Ja, Sullivan ser också det. Jag märker att Sullivan är. Ja, visst, det är galet. Den där bilen såg jag också igår. Tänker du på det, Black? Hon ser väldigt ut då. Ja, honey, hon har sån här näst på huvudet med knutna oh, uh, Nej, nej, Hon uppkavlade byxben och gumstöden Och cordigan, cordigan. Oh, like squirrels. Va? kan meta att Nej, men vi lägger med påpeka det. Och så, så kommer vi in och så, så påpekar vi det även för eh... Jag lägger märke till också om det är någon vis. Kan jag se någon skilt eller någonting på den? Nej. bilnummer eller någonting? Ja. Nej, nej. Bad, ja, bad guys for Jag <laughs> <laughs> Thugs are us. <laughs> det är en... Eh... Det, det sitter någon i den scenen. Ja, ja, ja, men eh, jag lägger märke till vilken bilmodell det är och färg. Och så. Ja, det är, en, det är en Bob. Det är en Bob. En bobcar, bobcar, av mm. färgen bob, mm. <laughs> Och bob bob. <laughs> en svart Ford. -ish. Ford -ish. En Packard, det är en svart Fordish Packard, toalet. Ah, skulle jag ha missat någonting. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Du missat något? Det var missat något. Ja, nej. Sprängbilen. bilen visst går. Nej, men vi skulle inte Varför ta. då? Ja, skulle <laughs> Vi skulle inte <laughs> no. Vi skulle inte ta. <laughs> <med> till oss. <laughs> det är mickube avkastspråp. Nej. I dom. Explosivt. Vad ska ni? Ja, och på. Ja, då. Jag, är, han jobbar ju Och, så, så, är jag och så, så går jag ner lite Och så tar jag, har jag druckit cherry Och så, så har jag gått upp lite, tittat lite Så har jag frågat något och så har jag svarat Och så har jag gått ner och så har jag druckit cherry Så det har jag gjort idag Så när Black kom in där så glider jag upp bakom Så nypar han i rompan och så är det här Glöj! Jag har en glöj! Jag har en glöj! Fan, min lilla knöj! Mm. Mm. Förstår du? Kom man se mitt helang? Jag är black. Fräcker bolle få en armbåg? Ja, det är en lix. har en bort. Jag är så starkt jag inte. åtta. Mamelukorna är inne. Ja, ja. Ja, jag kommer till en bra vid. Nu är nog en färdig måning perfekt. inget oförsett heller. Vad säger vi stå? jag spelar alltså. Och jag efter försökt packa med mest dopina. i korridoren Låt Lars själv då. Nej, ja. Alla behöver mycket. Nej. Ja Ja, vi, ja, vi har väl vi en sammankoppling som vi har hittat för något. Highland Park och allting. Och du hittade en nektar där, ja. Det är en drog eller något, vi vet inte. Kanske är något man ska hitta i räkenskaperna äh, sen, kanske. Mm, -hmm. annars som kan bygga upp mm. ja. Ja. Är det. Tja! Finns det en jag har på i höllet? Eller bak Ja, service-antré. Köksleduranser och dylikt. Men... Eller hur, hur går klockan nu? Sen eftermiddag. Sen, fyra, Ja, undrar de stänger om de har fixat våra sådana pistolen och... Vi det har inte vi vi det. hämtat dem än, tror du? Nej, och det var ju... En... Det är ett par dagar sen. Ja, det var tre dagar sen beställde ni. Ja, precis. Och det skulle ju vara klart. Ja, då kan vi hämta det. dem. Det kan vi göra. Man har jag, något man ja. jag ska göra nåt för att få fullt. Jag går ut inom servicecentret efter att vi har återkopplat och tar med en rundt och sedan vi går och hör ner var spanat på spannet bil. Ja, det, det står <laughs> är det är stort mycket i den biln. Jag såg, jag håller koll på dem är ett tag. Inte mer än sådär. Går iväg. Ja, det sitter nån i försöket. som inte verkar gör speciellt mycket. Ja, det står med, med. Struggle. Alla? Nej, det ja. är det. Ja. Spännande. Det lätas mm. sagt. Mm. Så vi gör det. Det är ganska slå själv. Shadowing. Ooh, shadowing. Finally I can use I can use shadowing. Ooh, Uh du du du spend uh in the Willy. Before we spend uh, spend the a shadowing we have to hand. Det är svårt att veta inte. Nej, precis. Avståndare! <skratt> Allt! <skratt> ja. Och ja, är skulle hämta ut blå och Ja, det är sin Skulle ni gå eller skulle jag köra? Eller? Nej, vi kan ta en text. Det gör som en liten körning så får MBC:na. Du bor hos eh, ihop. Ja. Mm. Ja, fantastiskt bor Ja. Ja, det ju. Naturligtvis. Vilken bevära ska jag det. Ja. Mm, ja, Åh, så fint så det. Ja. Ni inte vill askan det är Ja, och mjuk. Ja. Köper vi det på vägen till mm. Det gör vi. Vi ska ta med oss Black i alla fall. Uh, ja, det ah, kan, <laughs> kan vi, kan vi, vi göra. <laughs> vi tar en Black. Vi får köra. Ja. <hör> <hör> mm. ah. Ja, ah. vi åker och hämtar och rrylar till han. Mm. vad han nu var. Han var så långt bort. Nej, hur <hör> mm. mm. uh, Ja, ah. det är öppet så snabbt. Ah. Ja. God dag, ja. ja. Ja, just det. Ja, precis. Vi ja. kom idag. Vad tvejligt. Oh, mm. Fantastiskt. så. Och licensen också. Mm. det också. Mm. Gud över. Utmärkt. Så då blir det ju en... tja. Pengar för det här. Ja. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, ja, ja, se om det inte har pengar i den jag tror... Nej, vi slår inte på det. En kostar 20 dollar. Det har jag. Jag går på den allmänna konkursen. Plus minus 60 000. Ja, han får lite extra För att det var bra så oh, ja, ja, Tack så mycket, tack så mycket. Ja, kan jag stänga till idag Vad har du hämt med familjen till hand om Din katt Dina husmössor <laughs> Jag kanske lägger på till klubbar Hand om <laughs> <Ja. laughs> dem <handlar om>. ja. <laughs> ja Men dit Ja <laughs> Ja, ja. Vi plockar upp några saker och vi så Plung, så... plung, ja Är det den i bilen? Är någonting där de åkte iväg? Nej Vad? jag att spara på oss så är det ganska ut Ja, men Ja, men då stannar vi till på Dinor Någon annanstans helt enkelt Och så ser vi till Black att han ska ja. köra ja. Tillbaka, ja. men han ska ja. Stanna ja. ett ja. kvarter innan Ja, så den kan jag. Ja, mm -hmm. så att det hamnar bakom ja. där bilen står. Mm. Precis. Ja, då gör vi det. Ja. Sen så tar vi de här varorna. Vi har köpt lite vurst och smörgåsar. Det så ut som en till... fika, kvar, fika kvar helt enkelt. Helt ja, helt enkelt. Mm. Och sen så går vi tillbaka längs på gatan. Så den här bilen kvar där. Mm. Ja. Då går vi upp till den, knackar på, och sen så. Baby, jag får överräcka en liten fikakarl ja, det får du nog slå ett <laughs> <laughs> Jag ser det att det händer <laughs> <laughs> <What? laughs> <What? laughs> <laughs> Lite um... oh, Shadowing Shadowing? Stealth kan du försöka Idioten, vad fan då? Jag, jag spänner faktiskt igen på det <här> Jag har ju stealth Jag har sex <här> Nej, jag har <är> två <här> <här> Det är inte så lätt att vara stealth <här> Nej Nej <skratt> inte. Nej. <skratt> jag Ragnar Wolle Nej Nej Jag kan inte tänka Hur Nej. du Nej. skapa på dig Nej Hur går det för oss Ja Wolle försöker gömla sig Skubben har siktigt hatt Gav dig upp bak Gav dig dig dig Gav dig dig dig Två domkraften Gav <skratt> dig Gav Um, du lyckas just alltför färdig när till bilen. Du ser det här. Ja, jag ser det. Ja. Kommer gående. Gå ja. uh, Du snakkar på. Ja. Och en förvånad man lyckas till och tittar <laughs> ut och, och, och, och startar bilen och gör en nådöll. Ja, den nu ja, håller ner så att <laughs> Okej. Okay. Ja, ja och bara dra på och dra iväg. Ja, ja. ja, jag ställer ner kajen där sen Ja, det blir tråkigt här för... Vill han inte ha något? Nej, Nej men, men verkligen människan ja, Men då går vi in då Ja, vi, vi tar med oss kajen in <går> Och sätter till på tjejen där inne Om den där bilen kommer tillbaka så är det någon ja. annan bil Och mm. det sitter någon där ute väldigt länge, gå ut och ge dem den Ja <går> <går> Mycket bra ja. <går> Well, that happened <går> You yeah. didn't see that coming, huh? <laughs> <Yeah>. <laughs> no. that they know to do with my own that Oh, we broke the game. we die horribly. <laughs> the glitch. <laughs> Ja, men det hände då, ja. ja men, hände då. Men, men såg du individen noga? Ja, jag känner igen honom. Jag har heller inte i döden, det är bra att tala. <laughs> Sökte du kämpa emot, KAP? Ja. <laughs> känner du igen <er> honom? <laughs> har vi sett honom tidigare? Hur såg han ut? <laughs> Eller någon som jag har <laughs> tittat på med kika? Ja, jag har ingenting kvar att göra. Inte jag har någonting att göra. Ni går fram till er. Då. Ja, det där var en Går ni ner? Det är inte sant i fall, skulle jag vilja Det Du har det, var det varligt, i alla fall, kan hade kanske kunnat följa efter dem. Ja, det är sant i sig, men uh, Whatever <laughs> Nu tänkte så! Ja, ja! Fred sparade Skulle man ge dem lite mat om de såg dumma ut? Eller han sitter där hela dagen och väntar. Jo, fyra ja Det kan inte vara lätt. Okej, så. Om det var något som sparade på oss så vet vi. Nu vet om att vi vet om dem i alla fall. Ja. Då kommer inte vara någon utan det är bara någon fullständigt person som ni skrattar livet ur så, eh, så ja Ja då är det ju ingen skada själv Nej jag antar jag <skratt> vilket fall som helst så och... Jag tyckte det ändå var att de inte kände för att efter när ni åkte därifrån mm. Ja de kan man ju tycka mm. vi, vi är kanske inte vi som är intressanta Kanske det i don't well, now we'll never know, will we? But it's fun. Yeah. Sorry, Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Skriver du klagomålet i pedagog? <laughs> fan tänkte jag inte på det med basal. Nu. <laughs> mm, fan, ta i. Ta i med, med godsaker. <laughs> ja, det ser utomstecken. Ja. Yes. Lägg oss då. God natt. Ja. – Vi får väl göra det. – Ja. Uh, – ja. Vad var det? här? en mm. sword cane och typ en... Uh... – Pst, oh, vad har du skaffat nu? Mm. – Ja, just det. – Ja, du ska bli nöjd med en medlemspassion. – Mm. – Två knog. – Två ska Det känns som ett väldigt olagskikt vapen. – Ja, jag vet inte vad jag har det. – Men jag kanske skänker det till Black. Som är det ju faktiskt hos handljuset. Ja, två knuggar. Och så. Det var en luger P08. Åtta skott. Och så. Ja. Jag har en revolver. Nej, jag har en F38 också. Nej, men jag har vi två knuggar. <laughs> mm. no. Plus du inte med. det. Jo, alltså. Du har det. du visar det är. Alltså. Det är ju liksom, Jag har inte weapon. Jag har... Och weapons, absolut noll. Firearms, trevligt ja, mm. Men det står mer i Det är bra. Ja, det står mer ja. ja. <laughs> Jag har <flin>. Sex. <laughs> tio i Firearms. Ja, det var så det, är om, är det ja. Ja, Jag har lite ja. skumma. Ja. Det står. Det står. Så står. Det står. Det jag, ha. Ha. Mm. Ja, ja. Det var. Det står. Det Fisk och kaffes. Det är så om spang hur vi vill Bara efter att vi la fiken vi Är <så. laughs> det här Är så. det här förut? Jag får spraka dig av den här Det är konstigt är, <skratt> <skratt> är det inte riktigt? Sån, gav mig början Det är gott att få länge Vi försöker framåt kvällningen för Se om det tillkomma någon ny bil ja, på gatan Mm. Är mm. du, kan, kan. du kan ju ta vårt plan. Ja, det var super. En snick Så har inte varit så duktig på scen mm. hittills. Men. Mm. Helt rätt att <laughs> sändare. Jaha, är Just, kåste, det så att ja. Du hade satt att läckte nu. annan men Kommer en ny bil? Kommer ja, det är någon no, Nej, för mig mm. av och söker jag se om det kommer dyker någon ny bil på våtet. ja nej det är, det är ingen som stannar. Vi kör förbi bilar men det är ingen så. Det <görd> är parkerade i bilen står det står inte samma bil på. Different <görd> car. Den här typen, en nisse, eller var han en det nisse? Han var ju... Ja, ska man säga. Medelålders man med trenchcoat och hatt. Och så inte speciellt trevligt ut. Okej. Okay. Och Victor Larch lyckade skrämma honom. Det är ju fantastiskt. Det var en chockad. Det var ett, ett stort björdare av Victor Large. och det blev han. när han så? Äh, Men Han har trackat honom från... nej. Äh, man vet efter att arvningen till miljardarvet efter... Men nu... Åh, katthemmet om pengarna. Ja. Så ett miljardarv 1937. Holy moly. Mm. Och hela USA så mycket pengar. Tänk, det här är ju så stansbordet. Jag går fram till att du är Rockefellers son, men nej. Nej, det är rum för katten att äta rysk kaviar. Det är där. liv Tänkte du inte på innan du kom där Med din picknickkoj Anyway, att, att vi uh, Father, Ser vanliga kontakter Och sånt <går> Inga, hem. Mm. Inga hem Jag, jag bara, bara fila på lite brev till det var sadesräckningar också <går> <går> Oh <går> god, <går> oh god, why? <går> <går> ja Inget <går> som är omgivet Varför? <går> Varför? <går> <går> Ja. Oh. Ja, oh, nej, det, precis. Gå och lägg dig och ställ en stol för dörren. Stol för dörren. Och... Soffa <laughs> ja, i vår dörr öppnas inte. precis. man se i ett något tungt som ramlar ut, så du ska åtminstone. Ja. Oh. Lite lark sover som ett litet barn. Ja, <laughs> så var det. Ja, går och lägger sig. Jag har ju på flera Nej, nej <laughs> <laughs> det jag är lite dålig. Mm. Jag går på toaletten många gånger. Ost, jävlar, för fan. Frått skit. Ja, ni sovit dåligt alltså. som sover inte som om små barn. Ja, mm. är ostet. Ja, förmodligen skärven. Ska vara med fiber. Det jag har bara träffat två stycken som är rikadana. Ja, mind-boggling. Jävlar det. Det är ett stabilt kök för den. Ja, ja. som så... <laughs> står vid sidan med Förlåt, tjärskådledare. Ja, <laughs> natten, <laughs> natten i, i dömer, ni sover dåligt. Okej. Okay. Inga specifika drömmar, men ni sover dåligt. Så. Grundläggande <håll> liten oro någonstans med ett riktigt kandidat firas. Vaknar <håll> flera gånger. Ja, på det inte lägger kaffe så sent. Jag sitta ut varje gång jag är uppe. Om jag ser någon annan bil eller om jag ser något annat. konstigt. Sense Trouble. Nej, det är samma sak för mig. Ja. Nej, jag håller att det är inte. Uh, <laughs> <laughs> mina Sense Trouble lyckades väldigt snabbt. Nej, det ser lugnt ut. Det är nog killar, som det ser precis ut som mig som, som styrer tillbaka. Jag har gått med <laughs> <nappantent> här inne. <laughs> <laughs> Klet, klet. Aha, han är svann. Han kan alltid bli. <laughs> <Fina syren>. <laughs> <laughs> mm. Nej, ni vaknar levande. Jag har Och Still alive! Yay! Och eh... Uh... Ja, service har sovit dåligt Men han har ägnat sig till att jobba Halva natten med det här krypteringselendet. Okej okay. Gå in och hjälpa Ja, vi får manja. ja. Ja, Inte på natten Han är faktiskt eh, Klar med själva krypteringen nu Det är bara att eh, mm. tolka själva informationen Vad gör det Du sätter dig med den här ja, precis. Så han har skrivit ja. av ja. Eftersom accounting är då Jag in ändå bara för det really re reveal your secrets. Nej, men han vill alltså för för att spänna på accounting Nej, bara för, nej, <laughs> bara att, nej, bara för att <laughs> spänna på honom. Ja. Han spänning one, you så know. Så vi ska lägga så han är orattrudd nu. Big spend. Dick spend. Dick spend. Dick spend. Ja. Nej, the books. Lordy <laughs> Fortsätt till nästa sida. Nästa klubb. Bux. Yes. Eh, ja. Det är en... Eh, boken innehåller information om... Eh, förråd och försäljning kan man säga. Mm. Genom ett nätverk av... Försäljning genom ett nätverk av anonyma återförsäljare som identifieras med olika kodnamn. Slick, Moses, Umbrella. De säljer en produkt som i boken identifieras med bokstaven N. Mm -hmm. klass. Och man kan spåra försäljningen i ganska små volymer av Liquid Ounces. Okej. Okay. Mm -hmm böckerna sträcker sig från augusti 1922 till juli 1924. 22 till 24. Ja. Och en en sån här enhet en verkar bringa in ungefär motsvarigheten till ett par bildäck för exempelvis här eller ett par prescription glasses kostar. Idag 1937 det är eh. Rätt många pengar då man har Mm Och det står klart att eh, Han som skötte de här böckerna Är eh, Towncar Town mm. mm. Eller om man så vill då Bushwald, Bushwald som det står på den här slipet. Mm Vi ska lava panna igen nu också. Mm. Det är Ja, det tycker jag är hur det gör. Om dem's black i böckerna. Alltså black förkommer. Mm -hmm. Inte namnet Detchivalia. Nej, men black. black. black. Ja. Oh. Plus eller minus säljare eller köpare. <laughs> någon form av pålock. Ja, okej. mest säljare. Han <laughs> köper alltså. Never use your own merchandise. Come on. <laughs> <laughs> Första råden, droggivning. Mm. Skriva alltså, jag vet inte om du spelar, Ja, <laughs> <laughs> rewrite. Mm. <laughs> jag att man skulle föra in om vad ni med. För <laughs> jag vet vad ni vet och inte vet. Herr oh duggård. <laughs> <laughs> vet <laughs> Så jag är tvungen att skriva om hela äventyret efter den där lilla händelsen vid bilen. Ja. Vi <laughs> får tillbaka till början. <laughs> Reset! Ja. Den. Den. Så, vi får ett meddelande från en chat. <laughs> <laughs> hela kampanjen hängde sig. Vi har en spak. Ja, det är ja. det ni får ut av äh, böckerna. Ni kan få en syn på den. Oh, äh, äh, long sista, sista sidan i böckerna. Sista sidan i böckerna. See. Ja, alltså. det är väl öppen här. Mm. Vad bra. Mm. Men då får vi ju nästan ta och leta rätt för Börsvärd. Mot skattekontoret. Eller mot biblioteket. Ja. en. Det är telefonmetalot, det med. Ja, det var det. Vi får se om man har en enkelt Ja, efter. Om det finns några bukhålld typ någon bukfängsle eller nåt inget ja, Det Kan ju vara ett familjeföretag så att eh... mm -hmm. fortfarande finns bra. Precis. Mm. jag att det är det. Det är så tråkigt. Det är så så tråkigt. Det är så tråkigt. Antingen så ska man göra timdlåset och hålla upp så här och snurla så. Eller ja. <laughs> får man göra det som kommer i in och den här cirkeln. Ja. Men kan väl göra lite så här. Ja. Man känner sig inte att alternativ kan ha en McIntosh-boll. Ja. Men kan vi inte göra så här lite snurla så? Fast så, så kan hålla upp så här. Nej, just det. Receptionen säger, nej, men ni skulle kunna fråga... Ja. Någonstans kanske Ja på Då hjälper den gamla tidens Concierge som hjälpte. <skratt> Skit rätt Ni kan ju kolla i telefonkatalogen kanske är det. Ja, det var det jag sa det, det, det, det, det var ju precis det jag ville att de skulle göra åt mig har. Ja, jag tror att jag gjorde det bara <skratt> <att> Jag har <skratt> ingen library use <skratt> <skratt> var en library Jag har ingen library use för att kolla Det verkar ett telefonkatalog men man hittar Det är en simple search ja. Ja, det, är... det kan till och med hand resursion gjorde jag tidigare Ja G Um, ja jo, jo uh, det här är tydligen någon sån här um, mm. uh, <laughs> biokrat eller vad säga. säger mm. association of accountants uh, som i Southern California mm. eller något om. de kanske vet mm. det hittar ingenting i ett mm. nej men då då tar vi och, uh, kan ju ringa dem. Ja, ja. Han får ju naturligtvis uh, ordna. Ja, ja, ja, jag kan ju ringa upp dem. Ja, ja, fler. Ja, De stannar yeah. uh -huh. så fler nätter. Ja, det var uh, Mr. Smith här på uh, Hotel Princess. Uh, sökte lite information om en, uh, en uh, account som heter. Uh, Buchwald. Det blir något förnamn. Abraham. Abraham Buchwald. <laughs> Verksam i det här? Ja, det förstår jag. Okej, ja. Mm, ja. Ja. Ja. Han börjar skriva nånting. Ja. Ja. Jaha, det har då visst. Ja. Nej, nej. <här> <här> det. är ligger verkligen lite. <här> ja. Ja. Jag jag har ätit hela Ja, ja bufferna har stängt och metat in. Ja, men tack så mycket. Ja. Lord, han var väldigt hungrig. <laughs> ja. ja, bara fick det? Jo, ja. ja, det finns en en sån previusfilm, en bukhvält. Här i downtown faktiskt. Eh, här är adressen eh, som jag fick av eh, trevliga mannen. Ja, tack så mycket. Han får en liten peng för det. tack så mycket. Och uh, adressen är till Bob Street. Det <laughs> uh, är Downtown. Okej. Okay. Uh, Bob Street, då. Okej, okej. Det är svårt lite. Downtown Boulevard. Yes. Det är inte alls långt efteråt. Nej. Vi kör förbi Vi kan gå förbi. Ja, vi kan gå förbi, ja, till och med. Vi går ut. Om här vi vi ser inte någon sån Nej, Okej. Du kan få vara att särskild. Det blir lite som spännande länge i två! Jag står så bra hela tiden. Ett och två ett och två. Det är lugnt. Vi går iväg då. Jag kunde inte his trouble if yeah. it shot me in the face. <laughs> <laughs> det ja, ja, ja, det är bara en 20 ja, halvtingens promedag. Ja, ja, men det kan vi förändra så här på morgon efter svart oss. Trevligt, Ni kommer kom, så småningom fram till rätt kvarter. Och... Det är ingen som följer oss nu. Ja, det kan ju slå oss en strad. Eller shall vi. Jag följer Fyra slår du Uppdaterad version. Tänk fram tv igen 5 Jag får inte Fem juusless. Fem. <laughs> ja. Långt och fint. Det ja. <clears throat> Man kan spänna två kanske. Ja, Det kan man vara rynna Fem. 5. Ja. Vad inte spänna hand? Nej, ja, det är kanske fult. Nej. Ja, det mm, bara vissa jag får göra det, det på vissa färger färg. Du får ja, vissa färdigt. har spelat. ni kommer fram till ett kvarter och där ett gata och ja. Här ska det vara. Står det något på, på byggnaden? Buschvald, ja, Nej, det är någon form av byggnad som hyser flera olika små företag. Okej, okay, men det finns någon typ något sån här företagsregister? Ja. Det finns det väl på väggen innanför. Ja, Våning 1, buschvald och company. Buschvald och Bushwald. Mm. Utwald. Och utvald. Och ut busch. Ja, Nej, men i så fall så vi... uxfald, uxfald, uxfald. <laughs> ja, men det... och Det finns där på 3D-våningen. Ja. Ja. Vi ähm, går upp helt enkelt och ja. knackar på och mm. går in och det frågar så... om äh, det är ett litet, äh, litet rum kontor. kontoret sitter. Där. Ja. En dam där. Ja. Vi får ju i så fall om att uh, om det här måste är det en, en, en buschvallt för feman där. Ja, jag visste ni av han Ja, visst. Ja. finns han fortfarande? Ja, ja. ja. Mm. ja. Uh, ja. Nej, det är jag nu så att säga. Jaha. ja, det gäller lite Ja. Ja, det gäller lite räkenskapsfrågor. Ja, då ni kommer rätt. jag. Ja. Nu är det så han har ju, han har ju lite kan boka ett möte kanske. Vi har en lucka här efter lunch. Efter lunch? Ja visst, skulle det skulle gå i Göteborg. När det gäller saker mer specifikt, eller är det så här räkenskapsfrågor? Ja, avspågor. Mm. Avspågor? Ja, det var ju. Men det var bra, klockan ett. Ja visst. Mm. Mm. Ehm. Ja. Mm. Och välkomna. Ja, där mm. det mm. <laughs> <laughs> Please stay alive. Är det långt där från biblioteket. Nej, det är inte Nej. Helt långt. Ja, då går jag dit och kollar ja. lite om jag kan hitta någonting om honom. Buchwald. Buchwald. Ehm um, han oh, är mm. i du vet Sally, vad var det du ja, hade? Kan jag ta med dig Sally, var det du Ja, det ja. jag. <laughs> <Wow. laughs> Ni gör en liten sladning där. och... Eh, jo, det jag hittar jag en Abraham Bushveld. Eh, två adresser eh, faktiskt. Ett eh, till mm. något kontor downtown som är precis har. Mm. Ja. Um, och sen har han um, en bostad i Highland Park. Mm -hmm. mm. Um. Um. Och uh, Bureaucracy från Sullivan, som är väldigt nyttig idag. Uh, hon är ju återigen intresserad av så att säga laglighetsfrågorna här. Och uh, kan konstatera att uh, så legal Clean legal bill Av health Han äh, Det kan inte vara Att inblanda eller ägblanda Det något konstigt Vad hon kan mm. inte mm. Mm. Bara inte ligga ja. Precis mm. mm. mm. Okej okay. Jag funderar på mötet i eftermiddag där Om nej då, Om äh, Giacomo ska sköta det Lite mm. äh, Hands on okay. mm. Mm. Precis med hårdföra. Det på lite. När ni går ut från City det här ni ju där. Ta Tar en timme i mall. Ja, ni inte där. Nej, nej, nej. Nej, men ni vill med. Nej, bläck och salami gick nog dit själva. det ja ja, ja. Eller så är det, eller varför varför var som nu gick. Ja, det spelar jag egentligen åt speltekniskt. Jag kör, åter. Ja, då får ni gärna slå en sense trouble. Ska få göra sån ladd. Spänna Nej. Oj, det gick. Det, det, det.. det Så bara på vad som du kan få slå till sen då precis. Ett nej. Nej. märker jag inte. Nej. Verkar är uppe Vad är en fallgrop på gatan. Ja. Men det är sån här, det är såna hisset. Ja just det, fall och yeah. I mean so yeah, yes. it. so hiss. Mm. <laughs> Du kan se att du har Ja. ja. ja nej, men vi, vi, vi tog kanske en kaffe och funderade på vad vi skulle göra härnäst. Då. Mm. Och sen så kommer de tillbaka och du får reda på. finns en bostad du kanske skulle. Split the party. Yes. <skratt> <skratt> ja, ni har ju ett par timmar till. Mm. Vi hinner ju inte ut till Highland Park. Hade de adressen till? Det var, Ja, Det var inte samma det var inte samma adress som Kvargers. Nej. Nej. Nej. Nej. nej, nej. Det, det är Heilen Park? Det är samma Ja, mm. det finns ingen mm. husnummer så vi kan se om de ligger nära varandra eller någonting, eller. Ja, det kan du ju lista ut, men det är inte speciellt nära. Jag... Nej. Mm. Tolvåret 36. Ja, precis <laughs> Det man kan läsa ut, det är ut fint tolvåret, det man kan läsa ut. Ja. Att det, är ju... ja. ja det låter fint. Det... Då är vi nästan färdiga. Ja. Okej. Två jag är då. Man kan ju misstänka här när man tänker på Slick Moses och Umbrella så är Meg Lighton, Brandon Grant och Clarendon tre troliga. För det var Slick Moses och Umbrella, det var köerna men nej det var återförsäljare. Återförsäljare har man frågor med dem men visst det kanske var inedråg som den vet ja precis och hon Olivia Clarendon hon var inte känd för en efter allt det här Det ju folk kunde så om man kunde söka om på söka på dem nej jag tänkte på Jag ullen att det har varit tiden med att ta mig till jag var inte bli mer av osunda kvarter och jag vill säga snacka med polisen Hör mig för om de det det någonting för salmen har aktar höra på det någon trend för dok som heter något så lite 24 eller 22 till 24 polisen verkar ju varit på spår eller jag funderar på om de som var polisen var de egentligen letade om eller jobbar för mm -hmm. att de låtsas vara poliser mm -hmm att de kanske var äh, på spåren. Winston and Rogers. Det är så mycket namn som man har äh, riktigt kort på dem. Nej, Walter Winston, ja. Douglas Henslow. Och de som låtsas att snuta. Ställer frågor om mm. dagen. Eller så vet ju polisen om någonting och då... Mm. Vi skickar salvan till snuten, helt enkelt oh. på den här stunden. Det vad Nu ska vi se. Då är det mer fri kan inte använda den. I bibbågen. Fast. Det är du flaggan. Typa fast en lapp med frågor på bröstet. Här. <skratt> Ask här. please. Also, <laughs> ja, precis, ja. Skriv dina svar på den här lappen och, och, och, och. titta i hög jackfickan så finns det ett i märken. Mm, nej. <laughs> <laughs> nej. <laughs> ja! Men. Det finns inte lika såna kvarter i närheten. <laughs> <laughs> Vad vill ni göra? Uh, vill vi vill snitt skicka Salven. Vi åker med Salven till mm. polisen. Vi vill få reda på om den här drogen Nektar har liksom varit en känd med tanke på att de här poliserna besökte Jolanda Spensel någon gång. Det måste ju varit 24 för de innan de här händelserna. Precis. Jag vet inte om de har typ någon drogrot eller har de väl inte precis på... Det går väl under Bajs, möjligtvis, i de sammanhangen man uh -huh. sköter på sånt, tror uh -huh. um, då ska vi se... Det är egentligen bra till nästa gång. Ingenting är för Ja, köpa ett till. <laughs> Ja Jag ja, ja, ja. det. Kan det ju finnas någon, någon gång har sugen. Ja. Nu no. åker till LAP. <laughs> ja! Nu mm. hänger på det. Mm. Ja, också med mig och allt. <laughs> <här> så i Sverige att för och så. Det är den 22:e vågen. Nej, 21:e 21. 21. är det fortfarande, ja, förlåt nu. Ja, LAPD. Ja, det är vanligt. Reception och ni fråga efter VICE-problem. Äh, ja, VICE-ruten. Äh, mm. Ja, det får prata med en. Äh, Visa till en, en kommissarie som sitter i skrivbord och vill äh, i någonting. Mm. Mm. Ja, jag sa den och presenterar sig och ser att vi har utredat lite gamla fall här med olika personer och då har det dykt upp en, en drog som antagligen såldes bland innerkretsar som skulle ha gått i en nektar. Är det någonting som eh, han känner igen eller finns det en gammal räv på delen som är med längre framför? Ja, vi skulle kunna prata med Mr. Smith. Det finns det där. det finns det bomber smittet. Kommer som Ja, nu skulle du kunna... Han har varit inte jag. Nej, jag kan inget på honom. Mm. Syns för att han är i Tack så mycket. Nu kommer in en äldre polis. Mm. Jaha, ja, kan jag hjälpa till eller så? Så vi förklara och så vidare mm. då. Larch är inte men. jag tror Black kan är mig. Ja? Nej han har ju så att säga inget... De har problem med... Andra former av droger. Håkan mm. börjar komma fort mm. och... Heroin har börjat... Eh, Kommer det gått också? Ja, vi har flyttat inte men, är inget han känner igen. Nej. Det skulle kanske vara en i eh, flytande form. Små mängder ange ungefär. Bara de här mm. mängderna var som de försålde. Du med anses sådana. Ja. ja Hanny, vad, vad hette det? Nej, hon är mm. hon som misstod tror jag. för Hon kommer inte ihåg riktigt vad det hette. Så Jaha. tänkte hon Hanny, nej knäckta. Det är som att hon Kan ihåg det ja, men, jag också. Nej, Vi säger Hanny också då. Men, men det tror jag inte att det kallas för en i bokföringen då. Ja. Okej. Honey. Honey. Med 32N i Nej. Nej, det är inte. Det är inte honi Honey. Ja. Honey. ja. Ja, nej men uh, det verkar inte ge någonting så... Nej. Jag tror jag inte om... De... Mm. Det finns inget annat som ni kan tänka oss om är. ljud. Hans, var det närmaste typ slubbokvartier du kallar i? Ja. Utkanter och downtown. Nej, den andra. Det beror på att... Om de har... Jag tror Det är han pubar och nattklubbar ja, det är men de är, det är dagtid och det är inte ja. speciellt mycket nej det är inte det som har varit i natt kände inte till lektor mm. och är Chivalry inget fram heller, de känner igen i utredningar som de har haft i har vi vattenfrågat innan, inte här va? Det är inte det är man inte hos polisen ett Chivalry har de pratat om polisen Jo, det har vi kanske. Jag vet inte om så att <laughs> Det är Jag inte, där fick en församman var Echivali och vålder att ha äh, filer, var det inte det? Ja, det var bara för ja, vi har den den då. Reporten, mm. fick man ju... Ja, det jag tidigt, va? Jag vet inte, polisen verkar då att det var en gäng he heroinister. Ja, precis. Mm! För jag tillbaka den? Ja. Ja. Du, har ju gjort, du har gjort ditt... <går> <The> ...loading... <går> <går> <går> uh, nej, alltså det, det är han nu. Det har han ju fått fram av... Uh. Ja. <går> <går> nej, men då lämnar vi detta. Jag tror inte det. Här är verkligen tid. Jag går inte om de poliser som, det... frågade, som frågade henne om det där verkligen var poliser. Ja, det funderar jag också på. Mm. Ja, spiller höra på sig. Det är ju travel trouble när du rotar. Slå sexa nu då. Ja. Fyra. Bättre något. Bättre Men får inte hjälpa då. Nej, jag är för åtta Jag har infinite pool av. Nej, du är någon som förlöpte dig. men du? Säger jag inte. Nu du är så inte får en fika jag här på gatan typ djupt då, eller? Ja. Okay. Um. Uh, Ross, finns det några eller stora gator här eller finns det några gränder som är Det finns gränder. Okej, okay. i så fall uh, slänger jag av uh, gränd mm. och uh, håller mig direkt in till hörnet. Också. Det här är en uh, återvändsgränser. Är det någon i grön? Nej. Okej. Okay. Uh, men då uh, stannar jag uh, mot, uh, mot väggen och håller mitt vapen reda och ser om det kommer någon som verkar titta efter mig. Det mm. ah, går förbi en dam med en liten hund. <laughs> <här> Hon går bara förbi. Kajak, <hinder> spark. <hinder> det är så Nej det. Kommer inte in några gänder? Var är någon som gick förbi eller nåda? Nej, no, nåda no, men no, en no. Är inte Sen efter stund kommer en här. en äldre herre i. Kostyven och resväska. Fortsätt. Sjuk. går det? Det är inte bra. Jag står med dig nu. Jag står hela natten. Det är fem minuter till börja med, fem, tio minuter. Ingen är god sådär. Åtta, nio minuter. Sen så. Smigger du in mannen och tittar in i gränden. Jag har äh, gravidagans äh, krav med en gång och slänga in honom på väggen så här. Då har vi en. Kött. Äh... Som <laughs> <laughs> <vi> en fight. Är det någon gång? Kött. Nej. Kött först. Kött <laughs> först. Jag kan inte få bonus för den på mig så att det är platt. Skjut ner skålen. Kött. The drop. Mm. kan man säga. Eller skaffling då? Ja, eller skaffling? Okej. Jag, okay. jag, sp jag spända två. <gasps> uh, Ui, jag spenderar två. Sju. Du får ta dig om du tycker på det. Han får inte spända för han är. Okej, okay. okay. det bra. är så Eh, Okej, okay, jag, eh, eh, jag trycker eh, vapen, vapenmynningen mot hans eh, ja, mage och eh, frågar om det eh, är lite tyst. Eh, någon särskild anledning till att du följer efter mig? Fatton! Hej, <här> <här> vad heter du? Var kommer du ifrån? Han öppnar munnen så här mycket. Nej. Det var sjukt. Jag Det är det. Det Vad? Skit du i det. Jag, jag på honom. Kan du få om det där? Swear oh, you fucking shit stain. Holy stain. jag har en och det är ditt! Så, vill du berätta något eller ska jag göra lite fler blodfläcker? Vi får en attemoration? Oj! Ja, visst! Äh... Nå, en sju igen! Uh, Han försöker bryta sig av oss! Okej! Okay. Jag ska få en medlemmande? Ja! Ehm... Fast jag, stå, jag står ju mellan honom och utgången till gränden men ändå. Ehm... Ja, jag spänner ingenting. Här. Vi får se, sex! Oh! Uh, ja, du kan hålla fast dem Tack, tack, Jag tycker upp personen eh, under hakar på honom och säger... Du har en chans kvar. Om du inte är så att du inte är som himla kär i ditt huvud. Ja, ja, fan. <skratt> ja. S Vem jobbar du för? Captain Walker. Captain Walker. Varför är de som inte ser dem, mig? Captain Walker. Inte <skratt> hmm, fan vet jag, du är ju inte egentligen heller du du vår anställd? No. Nej. Okej, okay, okej! Okay. Nu kommer vi överallt. Business is business. Du förstår? Han spottade på dig. Det var uncalled for. Var um. fiends denna, Captain Walker. Han jobbar åt Någon annan Någon, någon jävla Big Shot uppe i Pasadena Någon som heter Trammel Trammel? Ja. Jag bryr mig inte Jag skiter i lycket Kan jag avgöra avgör om han verkar ta sanning? Ja, han verkar vara jag blir bara betalt för att få bort det och alltså, run you out of town Vad varför håller på att gräva det här gamla skiten jag vet inte inget mer. Fine, fine. Bara right, lite tips. Du kanske borde välja dina... ...dina jobb är lite mer omsorg mm. nästa gång. Jag kanske inte ge dig på en med nästa gång här. Mm. Jag... Äh, ...smäller honom mot, äh, mot väggen och... Av, eller, eller, ja. det, lite, men, Nej, han är så kräftigt byggfärdigt Han Joder. försöker slita sig i Jag släpper honom bara Hör du en egentlig underbildning ja. Men så hör du en tysk kvinnålöst ja. Som säger Jag släpper <gårise> honom <här> och jag säger Hitta hellre är det högsta då Jag släpper att hålla en vapen Eller vapenet mot honom han stäcker sig efter något <laughs> By the way, they're gonna—they're gonna know that yeah. mm. mm. <laughs> mm. <laughs> uh, yeah, perfekt. No, han uh, passer oss och uh, spinar. <laughs> um, okay. Börja nu för att. Jag, vidare, dit jag var fortfarande vidare när jag på väg. Visste det till något? Att... <laughs> I got to hit somebody who was good. I think he was good. I got to have someone. Tänkte på hela tiden. Så är det Kan du hålla upp den här bilden? Ja, det mycket bra. Hörr gud. Stördare, mm. oh, ta med mig om den här sommaren i Bronx! Pff, <laughs> <här> ja, bra! <hör> Klockan ett nu? Ja, det börjar närmast. När jag möter upp med de andra så upplyser jag dem om min counter. Mm. mm. Heta till här runt omkring oss Och då skjuter inte alltså Ni får inte få gata Vad vi <här> <här> det göra. gör då? Det finns lite, lite... Ja. Ja. Ja. Kom ja. ja. ja. här och rådga Vad är du Vad du du kan inte, vad ska jag göra vad är skjuter på Går därifrån och så, ah, Dåliga gaser så, Ja, <skratt> det ju honom Plötsligt blir förgiftning Ja ja. Man, Nej, men, man, man, ja, precis Ja, är nu slår vi Dra sig mot ett ja. Ja. ska alla följa mig in lite Eller ska jag, Lä... kan jag, jag, jag kan Vi kan väl skicka in Vi kan Ja, kan vi göra det. Eller så kan... Ja. gör det. Då blir det Giacomo själv eller ska vi vi verkligen gå in där? Jag kan väl gå in, för det är ju vi som bokar tiden. Vi tar Giacomo som får sköta snacket. Jag kunde bara reagera så lite. Prova <smart> <vinegar> jag. Det är jag är jag är så lustig. Eva. Ja. Det var ju ett namn på den som No Koslin. Just. Alltså tar vi och ser vad han om det är rätt här, Ibrahim. Det går ju aldrig gott och eh och mm. är det det så pressat din far? O... Ja men. Ja, nej men vi vi går in. Och säger goddag! Ja, vi går in och säger goddag! <laughs> <laughs> <Kör. laughs> <Kör. laughs> <hör> <hör> <hör> du kör! Lycka till, du går! Här har du. Tack, tack! <hör> <hör> <hör> Slå. Vilket. Tack, pizznör. Nej, men vi, vi presenteras. Du gjorde ja, ja, också. Du stod upp. Vi är, just här, just det. Det. hade bokat tio. Ja, jag stod ja. ja. ja. Det Jag frågor. Ja, vad ja, gör om... Ja, ja. ja om Mr Buchwald tar mot nu, han är en fisten. Ja. Och sen på Nej, det var det Hej, hej. Sparka in då. Ja. <laughs> Nej, men vi går in? Ja. Det Vi är väl tre man starka då. Ja. Och eh... där sitter en äldre herre. Han läser sig här i Ja, god dag, god dag. God dag! <laughs> jag stänger för att vi dörren bakom. Ja. Uh, ja. God dag! Ja. Du... Ja. Jo, Vi undrar bara. Ja. Uh, vi undrar om du hörs det mycket bra om dig angående vissa andra personer som vi känner som har anlitat dig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja uh, är ganska så gammal bekant till oss som tyvärr försvunnit nu nu. Han heter ju Ramona det är någon du känner igen. Han bleknar betydligt. Jag ser att du känner igen honom, jag. Det är så att vi har lite frågor, men nu är det så att jag tror att vår kära vän här Jack kommer att ha några frågor till dig angående detta. Jaha. Ja. Nu är det så att vi är väldigt intresserade av Ramon Echeverria och hans förhavanden. Och jag vet att eh, ni också har varit inblandade i hans ja. affärer, mm. eller hur? Towncar? Det <laughs> <laughs> är hej, Funderar jävligt noga på hur det svarar nu ja, alltså jag, ja, jag, jag, jag, jag, jag jobbade för, visst, ett där ja, på 1918, skulle det vara. Ja, ser det ser du också, ja det var då jag startade min lilla verksamhet här och sen jobbade jag med honom tills han dog, ja tills han gick bort 1924 och det var ju, han var ju en förmögen man och jag gjorde mycket affärer med honom det var ju han som, som stod för merparten av mina inkomster då det, det, det var inte så bra för mina affärer när han gick bort men jag har hittat andra klienter och jag jag, jag är ju jag, familjeman och jag ja och jag, jag han jobbar ju för att min fru och mina barn Ja, ja, ja, visst, jag står Jag är familjeman själv, jag förstår hur det är mm. Men Och jag förstår också att det var väldigt lukrativt Det där med Vad var det? Nektar Jag ställer upp doktorsväskan upplådan, så öppnar jag den såhär mm. Precis, ja, liksom så här, lite jämte Sen så tar jag fram sån här doktorsväxtyg Och bara lägga upp dem. <laughs> Så här på eller Jämte så här typ så ja man tittar åh någon med någon mycket så här lunka verktyg kvinna han jag står vid dörren och ser han smetas ymnit ja jag nej nej nu nu har ni fått så ja tarmkoria ja ja ska jag ska säga det Säg bara vad du vet och sen går vi härifrån. Besvär inte mer då? Ja, kan ni lova det? Så, så, ja. Vi vill bara ha information. Ja, vi får veta allt. Jag har ju familj. Och absolut, dag. absolut. Bara vi får veta vad vi vill så länder vi dig i fred och får du gå tillbaka till dina heliga nuvarande. affärer. Ja, alltså Mr. Chevalier han var ledare då för en... Kan vi kalla det för någon form av köka? Mm. Mm. Mm. De... de de, till... de de, de tillbar den gammal Gud som de kallade för Golgoroth. Det var, Det var väldigt druidiskt kan man väl säga. Det var en man från universitet Mysteriets George Ayers en professor. Han var någon form av expert på de här gamla religionerna. Och Mr. värd, han arrangerade åger. Det är liksom så var det. Det är så man måste kalla det. Det var, det var genom de här ågerna. Det var liksom det var så de tillbad. Uh, uh, han hade en drog Som de kallade för nektar Som Var värd mer än sin vikt i guld uh, De sålde det till människor I kulten Och några riktigt uh, Jaded uh, Förvarande Eller avtrubbade Outsiders det var de där böckerna som jag förstår att ni har hittat handla om. Det är bokföring av Hayek nektar nektarhandel. Det var huvud, källar, huvudsakliga källan till hans inkomst och pengar. Han hade haft pengar också, men mestadels fick han få nektar. Var kommer nektar ifrån? Alltså jag var... Jag var involverad för att... Hålla, hålla sak och ting igång. Ekonomin. Jag, jag tittade in på några av festerna. Men jag tog aldrig någon... Nektar. Det där gjorde, det gjorde att alla blev helt... Tokiga. Ja, droger gör det med folk. Men... Vet du inte var, var det kom ifrån ursprungligen? Nej, jag har ingen aning om var de kom ifrån. Vet du vem de andra kodnamns, kodnamnen är i de här böckerna? Slick Moses Umbrella. Ja, de var ju återförsäljare längre ner i kedjan. Ja, det vet vi också, men vet du vem, vem de var? Nej. Det var inget jag... ...och informera informerad om eller ville kräva i. Den här George Ayers livet fortfarande. ingen aning. Han var inte med, med i det här där alla dog. Ja, det, är det jag vet det är om... Äh, äh, en, en dag kom jag så... En dag kom jag till min Echeverria. Han, han hade kallat på mig upp till sitt hus. Och när jag dök upp så var han vansinnig. Han, han sa att det, att det var en polisundersökning som försökte krossa eh, honom. Och han sa att om polisen kom och frågade att jag, jag skulle inte prata med dem... Eh, pardon my French, but no shit. Så var det någon stor ceremoni... Eh, några veckor efter det Och jag jag Tiggde mig ur den Jag, jag känner glatt Att jag var lite skämd av den här polisundersökningen Och tack gode Gud att jag höll mig undan För det var den natten Som hela allt föll ihop Eller sprängdes jag har en känsla av att det fanns en koppling mellan undersökningen och alltså och det här våldsamma slutet. Men jag vet inte vad som hände och jag vill inte veta heller. Jag är bara glad att det inte drabbade mig också. Som jag sa, jag har familj och barn. Ni ska väl inte hålla på att dra någonting av det här... Det kan inte komma något bra av det. Det är lika bra att låta, låta det ligga. Kör. Ja, låta det ligga är tyvärr inte något, ett val vi har i det här. Men jag tror att vi behöver blanda in dig mer i detta. Det borde Jag har något mer att fråga om. Se ja. igen om det trammell är det någonting? Ja... Kommer jag ihåg. Uh, han var... ...en Soja. En av... Uh, den, ...en av uh, ...i den inre cirkeln kring honom. Jag har inte hundra på det, men han. Han skämde mig. Och. undvek honom. Lightning Brandon, Grant och Oliver Clarendon. Mm. Clarendon är väl en känd skådespel. Mm. Men hon var med i kulten så att säga. Mm. För det är det mm, Ingen av ja, honom. Ja. Du träffade egentligen aldrig? Nej, jag var ju aldrig på någon. Jag bara tittade in snabbt på någon sån här fest. Men det är... nej. Okej. Okay. Läggar jobb. Kanske. Kanske en timme. Vilken jobb. Ja, han var också sån där. Han var också där, ja. Man, som var med. Ja, han var det vi förhörde. Ja. Och du vet ingenting mer om den här... ...nyktaren, eller vad hur den verkade. Nej, asså, alltså, det, det, det, det gjorde folk galna. Det såg jag ju. Den herrgården han... ...eller borngården han köpte 1922. Vad mm. eh, var speciellt med den? sa någonting om det? Ja, det var väldigt anläggande om det var just den han ville ha. Han att du var inblandad i inköp av den. Ja, det var jag. Ja. Men så, det var väl inget sådär. Utan han kom en dag och sa att eh, han skulle vilja köpa den här marken. Det var inget... Det fanns... Han gav ingen anledning till att han ville ha just den marken. Nej... Jag gissar för att han inte hade några lantbrukarspirationer. Nej, det tror jag inte. Vad har det blivit av hans estate? Jag har faktiskt inte kollat upp det, Jag jag tog mig undan från det där. Han det var det jag... ingen som tog kontakt med dig som, som ansvarig för för hans... Account. Nej, jag har hållit mig undan. Jag har inte vunnit tänka och fundera så mycket på det där. Jag kan inte vara flottast. Nåväl, jag tror inte att vi har någonting mer att Nej. fråga er om. Vi kan nog dra oss härifrån och låta, låta dig gräva ner och förflutna igen. Han visste liksom inte alls. Nekta. Nej, nej, han verkar inte veta någonting annat mer. Behövde veta. Nej, precis. Då ska vi. Ja, vet du? Ja, nej, jag tittar frågan och pröjer med en väldigt tysk bistrokemin och håller upp skalpellerna och säger nyst. Nej, nej, nej, nej. Det, det behövs inte Åh oh, oh, oh, så ska du inte är också allting det är så En doft av brunt I Då ska vi Då ska vi nog Dra härifrån jag, jag, jag hoppas att vi slipper mötas igen Och om någon frågar så var det här bara en eh, min där personlig är stvist. Ja, ja, helt klart. Bra livning. Jo, jo. Tack. Mhm. Tackar. Don't leave town, we will know. <laughs> <laughs> Why do I want to leave town? Hmm. <laughs> <laughs> Go on vacation. but. No. in. Oh, wait, no. Pass in. <coughs> oh, <laughs> no. No, wait, no. <laughs> Go, go to Alaska. Alaska's good. <laughs> <It's> good. <Yeah. laughs> mm -hmm. Greenland? Here in the Missouri, if I could there. Yeah, okay. Yoo-hoo! I say, I don't Or something. Wow, we got all sorts of clues. Um... simpel fick då. Hoppa på sig så kanske. Dong. Au. Oh. Vi tappar liksom det. Ja. Mm. Black Sun ut misstänkte ute och han står och väntar. Nej. Nej, det var. Hopp. Vad? Sitter han, någon, han har någon katt där. Nej, no. Den man skakar i mm. matskålen. Mm. Vi <snittet> har lite fler namn koll upp i alla fall. Mm. Någon vi behöver kolla upp det här är, äh, professorn, George A. Mm. Men det kanske, det kanske är bäst Vissen kan göra. Äh, mm. sen. Ja. Och sen har vi ju dem även om alltså skådespel, det ska hon och de två andra individerna nu. Man ska mm. spela där var svår att komma åt Ja praktiken. men de andra status. två borde man kanske eventuellt Kunna komma och prata med Golgoroth är en typisk Grej att kolla upp på biblioteket också. Ja precis mm. med att jag det, är det är ingenting som Direkt kommer finnas i Nordarid-katalog mm. Nej, bok som ser väldigt konstigt är Konstigt skinnande slag Golgoroth och dummies <laughs> ja. mm. yeah. Great old ones for dummies Mm en går då dem få dem någonstans inne för mig. Ja, vi har uh, kommit över, jag tror att det var när vi förhörde jobb när andra kom upp. Just det stämmer. Mm. Och så har vi den här Tramell som visst uh, jobbar med ett närrättsvarga som uh, fortfarande lever irriterande nog och vill att vi ska sluta gräva i det här. Mm. Kanske en bra tidpunkt att bryta. Mm. Mm. Ja, sånt här unskifult möte klockan tidigt till morgon klockan, klockan tidigt i morgon unskifult möte ja nästa.